А вас як? Голос із клазета відповів. Я Алтунян із Харкова, Генріх Алтунян. Не чув, розчаровано мовив Кочкарю. Я бачу знаю, але вашого прізвища не чув. Зате я почувався так, наче мене вразила блискавка. Я взагалі не знав, що Генріха заарештовано. Отже, водночас пережив радість, що невдовзі зустрінуся з другом, і смуток. Ось бо і Генріха, бач, не обминуло наше спільне лихо. Я не сумнівався, що він також був членом гельсінської групи або, принаймні, близький до неї. Відсторонивши Кочкарьова від отвору, збуджено крикнув «Генріх, дорогий, це я, Микола Руденко, здрастуй, друже!» «Микола, оце радість! Наших тут багато, ми тобі такий прийом влаштуємо, що й у Кремлі позаздрять!» «Значить, Реїсу вже привезли в Мордовію, прийми моє співчування, друже!» «Дякую, а хто з наших тут?» «Вийдеш у зону, сам побачиш!» «Мене сьогодні випускають із СІЗО. Скажу Мирославу, щоб на твою честь дав концерт на акордеоні. Дослухайся, тобі буде чутно». «Який Мирослав? Невже Маринович?» «Звичайно, він самий». Того ж вечора я почув звуки акордеону. Мене вітав юнак, якого я полюбив, наче рідного сина. Якби навіть я не знав, що то награє Маринович, все одно б розгадав прізвище музики». Він час від часу повторював пісню галицьких стрільців, яку виконував удома на своїх іменинах. Пісня мені сподобалась, я похвалив Мирослава, і ось тепер він відроджував щемкий солодкий спомин про далеку боярку. Зону справді зустріла мене святково. Був традиційний чай, було й до чаю. Декого з політв'язнів я знав з Мордовії, скажімо, Зоряна Попадюка і Леоніда Лубмана. Їх... Етапували на Урал тоді, коли перевозили наш табір до Барашева. Про Алтуняна і Мариновича я вже згадував не раз. З Віктором Некіп'яловим ми познайомилися тоді, коли виряджали родину Леоніда Плюща до Парижа. Некіп'єлов писав добрі вірші російською мовою. Він того вечора на квартирі Плюща читав їх багато і майстерно. Як і Алтунян знав мої економічні монологи і високо їх ставив. Клауд я одразу ж відчув себе ніби вдома, в добрій родині, серед молодших братів і синів. Особливо приємно мені було погомоніти з Мирославом. Ми не бачилися з ним майже 5 років. Тепер йому виповнилося 28, він помітно змужнів, втратив рум'янець, проте не втратив витонченої інтелігентності. То була інтелігентність глибоко українська, що, правду кажучи, в нашому народові зустрічалося не на кожному кроці. На сході України, звідки я походив, інтелігентні люди доволі рідко розмовляли українською мовою. «Знаєте, Миколу Даниловичу, в ізоляторі КДБ я таке пережив, таке...» Маринович цивкувався підібрати адекватні слова, але це йому не далося. «Я чимало роздумував про ваші економічні монологи, особливо про те, як ви пояснюєте економічну таблицю Кене. Ходячи по камері, я напружено думав про виробничу трикласовість за Кене саме виробничу, а не цензово-політичну, як маємо у Маркса. В таблиці висвітлюється багато проблем, але я зосередився на трикласовості, її природній неминучості – сільське господарство, промисловість, держава. Ну та ви це знаєте. Я побачив земну людину в ролі, не дивуйтеся, в ролі хлорофілового зернятка, що здійснює фотозинтез на планеті. В рослині нагромаджує сонячну енергію зерно хлорофілу. В масштабі планети це робить людина. Цікаво, Мирославе, дуже цікаво. Як ви розумієте, у фізіократів про нагромадження на Землі сонячної енергії нічого немає. Тоді ще взагалі не знали про фотосинтез. А ось Сергій Подолинський майже так само, як ви, бачить роль земної людини. Але в такому баченні потрібне суттєве уточнення. Що ви маєте на увазі? Зерно хлорофілу зв'язує енергію Сонця, перетворює її на дерева, злаки. В земних глибинах це газ, нафта, вугілля. А людина поки що не стільки зв'язує. Вона здебільшого поглинає нагромаджені раніше запаси сонячної енергії, практично діє на користь всесвітньої ентропії – а думайте, скільки ми спалюємо нафти й вугілля. Їхні запаси вичерпуються, але їх згодом можна буде замінити іншими видами енергії. Ну, скажімо, термоядерною. Найстрашніше те, що людина виснажує гумус, перетворює родючі землі на пустелі. В цьому разі людина працює на самознищення.